Capitolul 3. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul iudei, spunând, Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte face cărările lui. Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste și miere sălbatică. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.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 Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cer ce vine după mine este mai puternic decât mine, lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Acesta vă va boteza cu duc sfânt și cu foc. El are lopata în mână și va curăți aria sa și o va, și va aduna grâul în jitniță, iar pleava o va arde cu foc nestins. În acest timp a venit Isus din Galileea la Iordan către Ioan ca să se boteze de către el. Ioan însă lucrează când Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și răspunzând, Iisus a zis către el, Lasă acum, ca așa se cuvine nouă, să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat. Iar botezându-se Isus, îndată ce a ieșit din apă, iată cerurile i s-au deschis și el a văzut Duhul lui Dumnezeu pogărându-se ca un porumbel și venind peste el. Și iată glas din ceruri care a zis, acesta este fiul meu cel iubit pentru care am binevoit.